Uh, kitabu cha wakorinto wa pili mlango wa 4 kificho cha somo la leo kinasema tuna hazina katika vyombo vya udongo tuna hazina katika vyombo vya udongo lakini vile hivyo unasema ni kuna kitu kingine kinafana na hicho kimetokana na mstari ule kinachosema ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa ijapokuwa utu wetu wa nje ni, na. Ee nini vinafanana. Hii ni sehemu ya pili ya kitabu cha wa Korinto wa pili mlango wa ne, Ni sehemu ya pili wiki iliyopita tulijifunza sehemu ya kwanza mstari ya kwanza ambao tuliona somo leo kwa habari za Mungu wa dunia hii eh kwenyeo Korinto wa pili 44 pale tuliona habari za Mungu wa dunia hii ambaye anaoongoza dunia na kuipo fusha macho na ndio sababu Yesu anasema wewe wanaoingia katika upotovu katika, katika upotevu katika duniani wengi. So wana anasema wanafuata wao. Eh, ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Leo sehemu ya pili tunaona habari hizo hizo, hizo. kwamba tuna vyombo vya udongo. Hii mili yetu toye ni udongo. Eh, kusuma, katika kitabu cha manzo, eh wazi wazi kabisa kwa sababu we ni udongo eh, na mavumbini We ni mavumbi weni udongo na mavumbini unarudi mm -hmm. eh mtu anapokufa haichukui miaka mingi kabisa kujichanganya na udongo wa dunia hii na ukipanda mazao yanaota kwa sababu mbolea tunakuwa tunaku mbolea mm -hmm. laina nasema ndani yetu watu tulio mamini bwana Yesu Kristo tuna hazina hazina ni nini ni kitu cha thamani e, ni kitu cha thamani Leo hii naweza sema ni pesa, ni dhahabu, nini ni vitu kama hivyo kwa lugha ya kidunia lakini kwa lugha ya, ki, ya, ya, ya ki, imani ya kimbinguni anaongelea roho zinazodumu hata uzima wa milele. Kwa ndio sasa tukaona kitu kicho, kicho tokana na mistari eh, mstari wa saba na mstari wa kumina, sita Leo tumesomea kwanza mstari wa saba mpaka mstari wa nane ambao ndo wa mwisho wa Nimeaikitafuni katapokutana tutakuwa kwenye tunaingia kwenye mlango wa tano wa kitabu cha kwetoa pili. Eh kwa hiyo e, leo tumesoma kuanzia saba mpaka 18. Kusali wa 7 eh kabla cha kuenda kwenye mistari. E, kwa hiyo tumeona ndo ujumbe mkuu. Na ukishajua kwamba una hazina. Hazina inatunzwa. Hazina inalindwa. Hazina inahifadhiwa. Na yamkini hazina huongezwa. Kama una hazina kadogo, vipi ukiongeza zikawa mara mbili, mara tatu, mara 5? E. unajua tunapozaliwa mara ya pili katika Yesu Kristo kwa kulisikia neno lake la njiri na kumkiri kwa kinywa chetu, kwa kuamini na kukiri kwa kinywa, huwa tunapata Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anasema ni muhuri wa Roho Mtakatifu. Tunamegewa kipande cha uzima wa milele wa Mungu kina anasema roho mtakatifu anakaa ndani yenu. Ni hii ipani kina uwezo wa kukua. Eh, ni kile kile, ni roho yule yule, lakini anakuwa ni banaweza katupa na vipaji mbali, mbali Mtu alikuwa anasema watu walioikuwa wanahofu na mambo ya Mungu hofu inaondoka wanaanza kutenda mambo makubwa. Kwa mfano akina Petro walipokuwa na Yesu walikuwa na roho mtakatifu wa wa Mungu. Eh, walikuwa naye walipomwamini na kumkili lakini ba baadakondoka ile roho akaongezeka aka katika maisha. Ndosawa Yesu anamwambia asema kaeni hapa Yerusalemu mpaka ile somo ni Mpaka eh mpaka mtakapojazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Si mwingine ni ile ile. Ni kama mtoto anapozaliwa anakuwa na uhai fulani mdogo mdogo. Hata ukimuuliza hajibu kwa sababu hana uwezo wa kuongea ubongo ni mdogo lakini anafika sehemu fulani anaweza kaongea hata lugha tano. Anake ule uhai wake umeongezeka kiwango cha damu mtoto anapozaliwa ni chini ya litamoja unapokuwa mtu mzima unakuwa rita mpaka tano na zaidi kwa hiyo umeendea kuongeza lazima tu tu tu hii hazina ikue ule wa wokovu ukue uzae matunda nimekuambia maneno leo <laughs> tunaona vipengele vikubwa viwili ili somo tuonekao kwenye vipengele viwili vikubwa kwanza kwanza inasema akifanani fanani sana na hizo hoja lakini uwezo kafundisha biblia tofauti iliyoandikwa kilichoandikwa ndio ni habari za, za mapigo ya mwilini huimarisha roho zetu tunapokuwa tunasongwa tunapigwa tuna pigwa na nini wakati huo chukua tunamkaribia mm, kristo tunaimarika zaidi tunathibitika zaidi e. na na hoja huo ni mstari wa 7 mpaka 15. Mstari wa 16 mpaka 18 tutaona kipengele hicho hicho chini ya kichoko kimoja hicho kinachosema tusiangalie vitu vinavyoonekana. Vile vitu vya mwilini eh. Eh, ukikutana na mtu, labda ni kijana unaenda kuoa, labda ni, ni binti unaenda kuolewa, Usiangalie sana vile vinavyoonekana, kwaonekana anacheni. Eh, yeye nimehasi ana cheni bana. Eh, cheni, eh, cheni yake wewe huipati ya Afrika Mashariki Apada, na Kati. Hapana. Hiyo vinavyoonekana vinaweza kupotosha. Na huu ni mfano mmoja tu, lakini anaongelea Tusi maisha yetu yasijengwe juu ya si vyetu vinavyoonekana. Ya jengwe juu ya imani ndio upendo upendo haupimwi hauwezi kupimwa kwa mizani. Vitu vinaonekana vinaweza kupimwa kwa kwa ura, vinaweza kupimwa kwa kwa mzani unaweza kufanya nini? Ni Hay ni, ni vitu visionaekana ni vya kiroho, ni vya mbinguni, ni vitu visivyopimika. Vinaonekana kwa jinsi ya roho. Utasikia kauli ya mtu yule anasema kinywa chenu, kauli yenu, maneno yenu yawe yamejawa yamekolea chumvi. Unamsikia maneno yake. Unasikia sikia kwa, Biblia inasema mambo yanayojaza nafsi ndio yanayotoka kwenye kinywa. Unakutana na mtu muda wote unamwambia vitu yake alivyo navyo na utajiri wake na mipango yake. Unajua mbona hakuna kitu? Na anakuambia na hivi ameshika na Biblia ameweka kwa hapana chama litotoka kanisani. Ukasikia tu maneno anayaoongea. Mimi watu kama hao naongea nao na wasaliana wapenda kufanya nini lakini tunashindwa kabisa kuendeleza na nao story ya niko pamoja na maneno haya. Hem mm. tuende katika vile vipengele tusichukue muda mrefu sana. Kitu cha kwanza ni mapigo ya mwilini huimarisha roho. Yaani jinsi mwili wanje tunapokuwa tumeungokea Kristo tumeokolewa maisha ya mapito mapito yale yana tabia ya kutuimarisha. Eh. Ngwere uulize mtoto ambaye amelewa kiulaini laini Pirisi, yes. Lakin, na yule mbye anajua kwenda, akabla ni shambani, labda ni ngwe. Nini? Ni yule ambayo ni thabiti, ni imara hata mile wake ina nguvu. Huyu wa pili, si ndio? Lakini anakuwa amepitia kwa, kwa mazingira sio mepesi. Wakati unakana kuna wengine unakutata kiatu chenye hana ha, ha, wakanacho. Eh. Lakini ni mfano, sina maana kwamba tuende tukateseke hivi. Ah. Tulaongelee habari za kiroho. Eh emtone katika vile katika mstari mstari ukaanza anasema mstari wa saba. tunaanza mstari wa saba. anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili adhamu kuu ya uwezo iwe juu ya Mungu iwe iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu eh na naza msali lakini mstari unaanza na neno lakini ni kiunganishi Eh alikuwa anongelea mambo hayo hayo kwenye kiloctasi na muda wa kurudi nyumbani kwa kweli lakini kubaliano tu kwamba ni mwelezo wa hoja alikuwa naongelea tuna habari za Mungu wa dunia hii watu wanapopotoka na nini na nini anasema sisi tusiopotoka sisi tuliojaliwa uh, tu sehemu nyingine zanasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni eh anasema sisi tuliojaliwa kuzijua siri za kujua kweli ya neno kuna watu wengine wakiona biblia anasikia maneno wa Mungu wanaona kama kama gazeti Eh labda tusiku amefiwa ndio kidogo anaweza kumo kwamba Biblia sio gazeti. Hapo katikati ni gazeti. Ni stori za kutungwa. Au siku anaapishwa labda anapata ubonge eh, anasema anazungwa nipate Biblia. Eh, huku nyuma rodhuri ilikuwa gazeti. Eh hii ni kazi ya wanadamu. Basi kama ni kazi ya wanadamu si ya si kwa hiyo. Hali lakini tuna hazina hii katika zombo vya udongo ili adhaba a hiyo hazina roho wa Mungu tuliyopewa anasema roho mtakatifu atakua na kanda ndani yetu huyu roho huo wokovu tuliyopewa uzima umetupwa ni hazina lakini iko kwenye vyombo vya udongo iko kwenye miili hii wiki ijayo utakapotoa mlangu wa, wa tano. anasema ataongelea habari za miili hii kwamba tutakapokuwa tunaivua definitely lazima tutaivua hii miili ama kwa uzuri ama kwa ubaya tutaivua Eh, tupende, tujiangalie, tusememone nikowezuri hivi jamani. Unajiangania eh? mm, na kwenye kiona, juna anajipenda, natrai vua. Anasema lakini tuna hazina hii. Eh, hizo roho tulizopewa tunazo ndani ya viombo vya fiyo udongo. Kitu Hicho udongo ni kitu gani? Kitu kinachoweza kuvunjika kirahisi. Ni kitu wakati mwingine kichafu. By the way, udongo ni kichafu, Ni sio udongo ni mchafu hebu nenda kaka ukiona ukanyaga udongo finyana eh finyana tumepewa hiyo hali ili kusudi adhama adhama ni heshima kuu kwa kawaida ni neno linalo linaloongelea habari za Mungu leo hii watu wa dunia hii viongozi wa dini zao wanaitwa mwadhama mwadhama mheshimiwa mtukufu mtakatifu baba wa mbinguni baba siwa wa duniani maneno kama haya hayo maneno ya Mungu aadhama heshima kuu eh adama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu anasema sisi tunapokuwa kwenye utumishi sisi tunapokuwa Kristo tumeamini Kristo tu, tu, eh, hii hazina ule ule ni ule wokovu yale matumaini ya uzima milele na nini kwa nini kama tumepewa ni hazina ili na, na, na sio tu na, tunaishi nayo ndani ya viombo vidhaifu vinavyougua tukuria kina hiyo eh roho aliokuwa katika aliyo katika ayubu hayo ni roho mwenye nguvu mwenye imani mwenye matendo wakuu mwenye kufika na Mungu lakini alikuwa ndani ya mwili unaougua uduongo uduongo tu unaoaoza eh azima makusudi heshima na utukufu ubaki kwa Mungu. Kama tungekuwa na hazina ndani ya ya vyombo lenye vi, vi, vi nguvu visivyokufa visivyo, visivyo tungemhitaji Mungu kwa nini? Tumehitaji Kristo kwa nini? Eh. Isairo 8 anasema, "Pande zote twandikika bali hatusongwi, tutaona shaka bali hatukati tamaa." Isairo 8 kwa sababu ya kwamba tunavyo ni vyombo vya udongo kubali usikubali uwe ni rais wa nchi uwe ni katibu mkuu wa moja wa mataifa uwe unaitawala dunia ni vyombo vya udongo haichukui raundi sana mtu unapotea walishapotea wengi na hiyo limepotea nyingine kutokea pale Roma pale eh hiyo kubwa kweli kweli eh haiikuwa kubwa kweli kweli lakini yanapotea kwa rais sana eh Wana sema msema wana pale pande zote tuadhikika nasema tunapokuwa katika miili ya udongo midhaifu hii tunapitia katika hali ya dhiki kuna kuuogoa kuna kutukanwa kuna kuchukiwa kuna kupitia katika mambo yote yale magumu kwa sababu tuko katika miili ni dhaifu katika viombo vya udongo sio vyombo vya vya shaba e, kwenye ufunuo mlango wa kwanza Johana alipomwona Kristo, alipokuana mwaambia asema mimi ndio nilikuwa nimekufa nimefufuka sifite tena nani. Ali Aliangalia kakuta miguu yake ilikuwa imetengenezwa na shaba. Ni eh, Kristo kama shaba. Nitusema hiyo shughuliwa sana. Eh sio kito maji unaweza ukakigonga ukakivunja kiraisi na hizo. Ni viumbe wadogo unapiga chini Pwa. Ome, maisha yako maisha yangu na yote yule uwe mkubwa uwe mdogo ni vyombo vya udongo lazima adhama na heshima na utukufu tumpe Kristo Kabisa Uwe unaonekana ni mzuri kuliko watu wote Uwe unaonekana una akili kuliko watu wote Uwe umekuwa si nini una veio kuna mtu mwingine sikwa hakuna kitu kinachosisitisha kama CV kubwa siku akufa ambayo yote unakuta CV ni nini CV. Nini ni, ni, ni zile wanazita accomplishment. Yaani Vile vitu ambavyo mtu amevitfanya eh hey, mwaka huyo mwaka fulani hali alienda kuwa katibu mkuu nini huko Nairobi alitoka akapelekwa Cape Town South Africa, ana vya kazi akati hakukaa kidogo akati aone akapelekwa u Swiss. Akakaa Swiss muda mfupi baada ya hapo akapelekwa New York. Eh akati katati mashoga. Alipokuwa New York si anafanya nini na nini? Adem wen halafu na potea uh, pale by the way mkena za kuanda somo si la jeresha <laughs> ninalosema kufariki dunia kama nishanihubiri nitarudia tena maana niniona linasumbua sana kufariki dunia sio kumaliza mtu eh eh umevipa vita umepiga vita gani eh nimepigana vita gani ulikuwa unapigana na mapenzi ya Mungu unajitutumwa eh imani ile ume ni imani gani kuna msali hata mmoja wa biblia umefundisha maanao ukafundisha hata jirani yako unalingani mtu wa meli okay tunazokaya tunakasema yote hayo lazima nyingine inahitaji tunapata promotion kidogo kwenye nafsi eh asema panda zote tuadikika bali hatusongwi tuaona shaka bali hatukatiwa haya ndio maisha ya mkristo wa kweli panda zote unajikuta unadhikika wewe ukiwa mkristo wa kweli ukifanya biashara biashara haitakuja kirahisi sana ah pana pala itaenda utaenda utapewa roho wa dunia eh uh, uh, anasema tuadikika bali hatusongwi. Kusongwa ni kule kufinywa finywa ukaseme kama ukapotea. Uka, uka, uka Abana anasema umo umo tunakoma tuna akomai wewe tunapita pita, pita tunapaka tunaona mwisho. Mbona ukipita katika maisha ukiwa unadhikika unapitia kwenye dhiki na unajikuta maisha na kusonga songa wewe kaza mwenendo songa mbele. Watu mgeni angalia na njia zako na njia zangu tuziangalie. Eh, labda Kristo ametangulia mbele sana tumebaki nyuma ni kama kale kangombe dhaifu ka, ka, ka kako nyuma kundi kubwa limetangulia. Na mchungaji yuko mbele. Au Kristo anaweza kawa mbele akawa nyuma kote kote. Lakini labda nikondo amua kupotea hataki kumkaribia mchungaji mwema. Mbe, kristo yuko pale kwa ajili ya kutuchunga. Eh, wame, ukipitia katika kipindi cha dhiki na nini, hebu mkaribie Kristo utaona unashinda. Sisi ni hata tunashinda na zaidi ya kushinda. Kusali wa, wa, wa eh, anasema twaona shaka bali hatukati tamaa. Wewe nami tujifunza kutokokata tamaa. Leo hivi watu wanakata tamaa, matokeo ya kata tamaa ni nini? Kujitunika Eh, urasikia? Fulani, wa flani amungo amegundulika akiwa ame amejitunika ame, ame kwa shuka ameacha ujumbe, waliosoma ujume anasema eh baada ya kuona ameoa mke wa pili nikaona sina matumaini hapo hapo <tutu> hamyambya kutana baada miaka mitano ileyo pita amekuuaje haya baada ni mekaka kidogo nikaona eh eh mambo mambo ma, ma, ma, ma tu ya ovu okay hatujusukam semea mtanaye lakini kule ni kukata tamaa lazima tujifunze kupita katika mapito hakuna mkristo wa kwenye biblia Hachana na mkristo acha anza, anza na Kristo mwenyewe kama mfano wetu mkuu aliyepita kwenye maisha yake yamenyokea yakiwa mtelezo mseleleko hayo yupo kama yupo sio kwenye biblia ya kristo kama yupo niwa kwenye biblia za kina wa, wa mzee wa upako hao eh lakini kama ni biblia ya Mungu hicho kitu hakipo emliambia baba wa imani mkubwa kuliko wote kama Ibrahimu Ibrahimu kukaana mpaka miaka Mungu anamwambia kwamba nitakuja nitakusainisha usaidia anafika miaka 100 baada mia. anaisubiria ilikuwa ni mepesi ule ili kusudi maisha yake yaonekane ni ya udongo adhama isiwe ya Ibrahimu iwe ni ya baba mbinguni lakini natamani ni yaishi maisha ya Ibrahimu haya hayapungukiwi chochote nisho wanasema bwana ndiye mchungaji wangu ule mstari wao ongea na mimi niusema kwa sababu so ni biblia wakati mwingine wao pata kusema kwa sababu so so umekaliliwa na kama ndio biblia peke yake lakini nao bwana ndiye mchungaji wangu Eh Eh uh, mstari ule wa wa 9 wa anasema nini? Sani wa 9 anasema nini? Toa hii ni Biblia ya Kiswahili tafsiri yake Kiingereza KJV KG, King James inakuwa ni persecuted twateswe twapigika eh twateswa agina hata tulitumiwa tuauziwa bali hatuachwi twatupwa chini bali hatuangamizwe mm -hmm. wewe ng'ombe huyu anayesema ni Paulo katika ufunuo wa Roho Mtakatifu wa Mungu ni bali aliyopitia Kristo naye apitia baada alifika sema sema baba Mungu amenianiacha eh lakini hapa yana sema hatuu uh, uh, uh, dhaudhiwa bali hatuachi wewe mbe Kristo alipinyaka katika machungu kuliko kwa kwangu na yakwapo kwa sababu Paulo anasema sisi tunateswa lakini hatuachi Kristo apitia katika mateso anasema Bwana mbona umeniacha eh mbona umeniacha eh sio chini, bali balihatuangamizwe. Soro hili tulipo tunaangalia kipengele kidogo kinasema mapigo, mapito, dhoruba, tufani ya mwilini kutuimarisha, zinatakiwa vitu katika roho. Wala ila ukao okay, unasema ai hii alinihusu sawa. lakini jamani siku zinatofutiana. Kuna siku zinakuja. Sema ninachosema tazameni siku zinakuja. Asema Bwana na kati zinakuja inaonekana somo hili labda kutana nao kwa sasa na kwa kawaida watu ambao somo haliwagusi Ndiyo wale unakuta. atifuka kidogo tu mambo yanampa shida anaanza kujitundika lazima lituguse lazima lituguse swali la anasema siku zote twachukua katika mwili wetu katika mwili Kuwawa kwake Kristo ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Anasema katika kuenenda kwetu eh mauti ya Kristo ile ha, ile Ili ile hatari ile i iko sehemu ya maisha yetu. Na anasema Anasema tunabeba kule kutezwa na kufa kwa Kristo katika miili wetu. Makusudi ili kusudi ule uzima wake alio upata baada ya kufa. Uweze nao kudhihirishwa katika maisha yetu katika usima wetu wa mileni. Hawa tujifunze vile vile kutembea na ya, wanafunzi ngone nitoe ni ni Maria St. Saw. Yohana na Yakobo. Kwenye matayo ishirini walimendea Yesu na mama yao alikuepo. wakamwambia maambia wakasema tunataka mambo mazuri tunataka tutawali eh, possible ikiwezekana kabisa mmoja akai hapa na mwingine end two pamoja na wewe tuna, tuna, tuna, tuna enjoy maisha huko nasema ah <laughs> ah sio hapo njoo nacho kiomba yeye yani muombe ya, ile ombi gani sasa mmeomba au waza sema hivi mnao uwezo wa kukinywea kikombe nitakachokinywea wanasema tutakinywea wanasema sawa mtakijua ehe vipi mnaweza kukabatiza ubatizo nitakao batizo, batizo, mtakao, batizo. Mwisho njuta batizwa ubatizo batizo Yakobo alibatizwa au ubatizo kwa sababu ilichukua muda mrefu akaubatizwa ubatizo wa, wa Yesu akifu Anasema okay vivotele kwa habari ya kukaa mbinguni kulia na kushoto anayepanga hizo nafasi ni baba sio zangu mm. Ninajotaka kusema au, ni nini au neno nataka kusema ni nini Yesu kwa nini walikuwa watumishi wake kwa nini aliwauliza kwamba wako tayari kubeba mauti kama atakayo atakayoyabeba Wakazima tuko tayari. Niko tayari kutezwwa ndiyo. Biblia nasema. Ndiyo msali ule wa Ndiyo ndio mareza kazima siku zote twachukua mwili kwenye mili yetu kuwao. Kwake Yesu ili uzima. Alisema ili kusudi wakati anatawala. Uzima wa milele ule uwe umetokana na kukaa naye katika haya mateso na haya mauti aliyopitia. Mm -hmm. Ameni. Nimekusikia. Wae mwambie sasa leo kuona kwenye mlango wa sita hii kitabu tunaendelea nacho nimeshaoandaa wakati mwingine unafika sehemu fulani unakuwa tayari watu wanakudharau huarudishi madharau yao huko hiyo ndiyo taswira ya kubeba mateso na mapigo na mauti ya Kristo ili so kusudi uzima uwe pamoja nasi wa Kristo eh Wakati mwingine anasema katika kitabu cha Korinto wa 1 mlango wa 4 anasema tukitukanwa tunasihi eh hiyo ni hali ya mauti mauti eh, lakini pia kuna na mauti Ya moja kwa moja ya ku, ya kuteswa ku niwe niambie eh yakati zitakuja nazo eh siwe nikasemea sana eh ingewe tu hubiri mambo yalipo wakati wetu lakini vile vile tujiandae kuna mateso ya ina mbali mbalimbali. Eh Ngoema wawakristo wa kizazi hiki mistari kama hii hawataki usikie. Ni kama wanaiona Biblia imepinda sasa. Sisi tuko, tuko tuko sahihi. Haya hivi watu anavyoalika vitu vibaya. Hapana. Ni kumkosea Mungu sana. Kila neno la Mungu linatufaa. Eh mimi ukitaka kuwa mfano kwa wakati huu wa kubeba mauti ya Kristo katika maisha ili kusudi uzima wake udhirishwe katika maisha yako uwe ni mtu ambaye uko tayari vile vile kubeba mashutumu na mapigo na chuki na na dharau za walimwengu Zibebe kwa kari ndivyo inawezekana. Eh. Usiwe usibaki yule mtazama tit for tat. Eh sume um, um, um, ume, umenipiga kichwa eh mimi nakutoboa hicho ndo ndo hao watu hao si wa uzima na mirele hao wanaitwa nini uzima wafufua anakuwa mchungu kuliko mshale eh hapana sio drujo itiwwa eh eh sio drujo itiwwa msongen Siku sikuzote msairo wa 11 wewe mimi tunapobeba mapigo na maudhi na njia ya mateso ya Kristo katika maisha yetu sio yeye yeah, agoe na maganizani mkaanza kuigiza mko hapa sijiwe kituo cha tano tunayangu hapana hiyo ni uzushi hayo ni maigizo tunayahitaji kuishi maisha ya kila siku Sio vitu una umeona watu wamechora eti na wao una inama una inuka, Na hiyo unaifanya mara moja si Jumaya nini sijui. Hapana wewe uzish muzikubaliane nao ni uongo. Ngo na tunataka tuaeishi kila siku. Paulo anasema katika kitabu cha Korinto ya 1 warangu wa, kwanza, wa tano. mstari wa na moja anasema huku kujisifu kwenu niliko nako juu yenu kwangu kwenu ninakufa kila siku yani hizi nguvu zangu zake ro nazo ziona hizo zinatokana kwamba ninakufa kila siku unaweza kukuta mkristo hajali hata maana ya mstari Ninajika nilijikataa nasema mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na ku... akitaka kunifuata ajikali mwenyewe uka 14:26 uka tisa 9:23 au bebe msalaba wako acha mjitieni nilia yangu mjifunze kwangu Nira ni nini ni, ni matezo Natujua ni maneno haya hawavutia kwani hajavutia Siko hapa kwa kuwavutia mnisame kwani sio maneno yangu Siko hapa kabisa Kanyana kuna kujapenezwa niko piece kabisa I don't care Sijali kabisa ni mada mnayosema ya Mungu. Mimi sio wale wa ubiri ambao anataka kudharaa watu kwa mwenendo wake pala. Si mtu lakini inachokuambia ni kwamba kwa Sitegemei kuja kukufurahisha. Eh, lakini mtu yeyote ambaye anamjua Kristo, akajua njoo ya kweli ya Kristo, atafurahishwa sana na neno hili. Sana, tena sio kidogo. Hujoni so kama tuaini nina uzima nina kweli ni na ndio tupata swila ya maisha tunaendea kila siku hapo leo Eh Ili somo natufundisha ku, kuimarika hata katikati ya machungu na magumu Kuzibitika si Usikose usingizi kwa sababu eni eh, hivyo pita ninniuliza kama nalebendulia ni mdomo vile una laana hivi ile mdomo alikuwa na ndio hivi tayari shaanza ku eh eh eh a a ku kumbinuria mdomo kwa kunyima usingizi siku tatu 011 anasema kwa maana sisi tulio hai akiongeele uhai huwa milini siku zote twatolewa tu tufe kwa ajili ya Yesu ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika mili yetu ipatikana nayo na mauti ni hoja ile anasema tunapo samee mwingine anasema eh ee, Ngozi ya miangaire kama nime Nime. eh anasema katika Timotheo wa pili mlango wa pili ni sana kunaonea anasema tukifa pamoja naye tutafufuka pamoja naye tukiteswa pamoja naye tutatawala pamoja naye wa Kristo wanataka kwa Kristo waende kuchota magari, majumba na nini hawataka kuipita Njea... Kwa hiyo Kristo aliyesema kwamba ujitwike msalaba Unifate kila siku alikuwa mongo... Hivi msalaba ndo au unaoupandisha kwenye gari lako lile lolio toka kudanganywa na nabii? Msalaba uliobonyezwa kwenye gari utafika labda sijui. Labda utafute maroli upandishe. Lakini tunataka tuweke mgongoni. Tusembe nao. Msalaba ni nini? Usalama ni pale ambapo mtu ana kunamtendea mema ana kurudishia mabaya ana bado anaendelea kuishi. Eh. <tose> hey, Huno ni usalama huo. Paulo anasema mimi imenikuta naewekewa mwiba katika moyo, katika mwili wangu. Ikusudi ni Nika nikajisahau msalimu anasema kwa, kwa kwa maana mstari wa 12 mtoeni mbele kidogo tusije tuka mstari wa 10 amesema basi hapo mauti ufanye kazi mm -hmm. ndani yetu bali uzima ndani yetu Ana cho nini? Anaona wanagene na Korinto kani zambalo inaonekana zilikuwa za dunia, dunia fulani. Anaona anaamkristo wa leo mimi na wewe. Anaona sisi watumishi akinapawlo tulio mlingana Kristo kwa kiwango kikubwa tunajikuta maisha yetu ni ya kufa kufa lakini anayefaidi nini nyuo Kolinto watu ambao ni kama vile ambavyo mzazi wakati mwingine anajifunga eh, anajifunga nini no ili kusudi wale watoto wae, waende vizuri waishi vizuri ndio sisi tumekwaza wazazi tumejua ina, inachomaanisha eh Bwana anasema tunajikuta sisi tunakufa ili kusudi ninyi nyime na uzima. Lakini hawa nao sisi nasi ambao wale walio tutangulia wanatufia. Inatakiwa nasi tufike. Huyu mtoto naye inatakiwa afike kipindi fulani naye awe baba, awe mama, aweze naye kujifunga mkanda kwa ajili ya mwanae naye. Eh kama kuna watu walikuwa nakufa ili kusudi aishi. Inatakaf yake simfara na na afe ara kusudi wa waishi wengine. Itahidi kuishi maisha. Kuna mtu anataka yeye aishi peke yake wengine wafe. No. no. Soma katika kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 24. Ni ni semu nzuri Yesu akawa na uhubiri. Atakaambia kwenda msalabani na nasema mbegu isipokufa. Eh Ika teketea na kuangamia haziwezi haiwezi kazaa mbegu nyingine nyingi ni lazima ife ili uzu nyingine zifanye nini ziweze kuzaliwa nyingi nasema mingineyo itabaki hivyo hivyo kama ilikuwa ni punje ya hindi Nabaki ni punje tu lakini punje mbili tatu uh, gunzi moja liki, liki, liki, liki teketea na kuangamia likifa Linaweza likazalisha hata debe Bwana ngwambi wewe Mristo. Jifunze na siyo Jifunze kuwa tayari kufa ili kusudi wengine waishi. Jifunze wakati mwingine kupokea kutulia ku, kupokea mashutumu ili kusudi amani itawale. Wakati mwingine. Eh. Ni kufa fulani. Eh. Ndiyo ndio kimeandikwa hicho. Sasa nakuleta tatizo. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya, ya imani kama ilivyoandikwa na liamini na kwa sababu hiyo Nalinena linena, sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo tuanenena. Lazima haya maneno hayatokana kwangu. Yametokana na maneno tulilorisikia tukaliaamini. Ni hilo linalo sio maneno yetu. Nandiyo, soana, asema, neno, e, na kwa sababu anasema haya maneno tusimesewa kwetu. Eh na Adam anaotofuje tena baba wa Kristo. Eh. Ni ni, ni, ni, ni anarudi nyuma dim sana unaweza usione maneno yake ya moja kwa moja lakini maana yake ni hiyo kwamba tuna, tuna msingi wetu hayo yote yanafanyika kwa imani. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Eh. Yesu anasema bila mimi hamuwezi kufanya jambo lolote likasimama. Mtakuwa mnafanya vitu vya dunia. Wao wameni, hakuna maana kwamba bila mimi hamwezi mkalewa. Ah, mtaelewa sana. Eh, mtaelewa sana. Lakini kufanya kitu chenye mizizi na nguvu ya ufamyo mbinguni bila Kristo haiwezekani. Naomba mbiaeni. Eh a uh, anaendelea anasema ongeza kupanda kwenye mstari mingine si kama muda ninao la la lakini ngoja uh, ukisoma katika kitabu cha za Yohana mm pale Yohana wa kwanza uh, mlango wa zile nyaraka zi Yohana wa kwanza mlango wa tano Yohana wa kwanza tano anasema hivi Yohana wa kwanza tano 4 anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu na huku ndiko kushinda kushindako ulimwengu hiyo imani yetu anasema ushindi wote tulokuwa nayo ni, ni, ni, ni na ile imani yetu na ngwambii ni kama vile ambavyo hizo pumzi hizi za highway izo pumzi ndio inafanya mkono ufanye hivi ile inafanya ungeuke inayofanya ni yani zile ile damu inapokuenda tembe eh kila kitu ndio sawa hata ukilala ugeuke bila hata kujisikia ni kwa sababu ya zile pumzi zinazoenda kuzipumua hata ukiwaumesinzia eh hivyo hivyo anasema eh uwezo tulio nao haya tunayofanya ni kwa sababu ya imani hiyo katika Yesu Kristo anasema kwa sababu tulisikia tukaamini na sisi tunanena hivyo tunatenda hivyo niko kwenye mlango ule turudi pale kwenye mlango wa 4 nitaka tu kuongezea maandiko ya ziada msari ule wa kumina, nne anasema tukijua kwamba yeye aliyemfufua bwana bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu na kutudhihirisha na kutuhudhurisha pamoja naye adema ah um, hatima lengo la injili lengo la ni uzima wa milele ni ule ufufuko leo sana anasema kwenye Korintho 1 kwa 15 anasema iwapo Kristo hakufufuka basi imani yetu ni bure hakuna tunacho anasema na iwapo maisha yetu eh, ni kwa ajili tu ya mambo ya dunia hii sio yale yanayokuja baada ya kufa na kufufuka ufufuo wa milele basi anasema tutakuwa tuna ni watu wenye hasara kabisa kama kumwabudu Kristo kwetu ni kwa ajili tupate magari tupate afya lakini baada hapo tufe kama kawaida kama wengine ambazo ndio dini nyingi zinalenga, zina, zina ndio dini zinazopeleka eh kwenda njoo kwa fulani upate uponyaji njoo kwa fulani biashara na nini lakini hakwambi ha, ha, chochote kwamba ukishakufa baada ya hapo kuna uzima wa milele wote sasa paulo kwenye msari msali huu wa 14 anasema tukija kwamba yeye ya aliyemfua bwana Yesu hata tufua sisi nasi pamoja na Yesu na kutuhudhurisha pamoja naye anasema tunatumaini kwamba yote tunayapitia mapigo tunayopitia na Yesu tunatumaini na ufufuo wa uzima wa milele nao tumaini. ni kuombe mkristo Kristo na nisikie. Wewe una ni mdhaifu kiasi gani? Wewe unapungu na mningani Kristo uone una na unavotaka vyote vile na nini? Ila usikose kitu kimoja. Kuwa na tumaini na ufufuo uzima wenu. Na usijitumainishe kimoyo moyo kwamba kwa, nitafufuliwa, nitafufuliwa. Kama watu wangu wamee tunajua atafufuliwa nani? Ule wae umeona analikili jina la Yesu Kristo. Kule kujidanganya hakusaidi kitu. Unajua kujidangaya kwamba niwae kusikia mtoto mwingine yuko hapa unamuliza na nitaupiga ule mtiani sawa utaupiga lakini kwa akili gani eh, Lazima katika kupungua kwetu katika udhaifu wetu kama umeshindwa kuacha matusi kama umeshindwa kuacha kiburi kama umeshindwa kuacha hasira kama nimeshindwa kuacha labda uvivu na kitu kama hicho lakini angalau niwe na uhakika kwamba nimeamini bwana yesu kristo na neno lake kufa nafuka kwake na nikaiamini sina tashwi sina wasiwasi wasi, alafu nimekili kwa kinywa ama watu wakisikia ama watu wajasikia na ikikupendeza nenda kabatizo batizo wa maji mengi uiangalau Yesu anasema hata kama hatuna chochote kwenye ufalme wa mbinguni huko mbele ya safari lakini tuna uhakika wa kuishi uzima wa milele hilo tu kwa sana sema turudi nyuma kidogo wakati mwingine hii ni somo linawasumbua hata watu waliosoma dini sana wakasoma biblia sana ninawapa shida kweli kweli ukisoma katika kitabu cha wakorinto wa kwanza mlango wa tatu mstari ule wa 15 nasema kazi ya mtu ikite, ikiteketea atapata hasara ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto hakisha kwamba angalau una tiketi ya uzima wa milele. Mm. Eh, kama unaenda labda kwa kwenye chama, labda kwa kwenye dini yako kubwa vyovyote vile, umefanywa nini, umefanya nini? Lakini vile vile, ile vile, vile. ushajua ile kweli? Alafu kaamua kuweka pembeni wewe ukalenga tu peke yake tiketi ya uzima. Utaifata tiketi, lakini uta fika kwa maumivu makubwa sana. Eh Mapenzi ya Mungu ni nini? Tutakaswe ndani roho, tumwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini vile vile tuenende katika mapenzi yake, ya neno lake. Tusiwe wale wa Kristo wa, wa uvugu uvugu eh. Wakristo uvugu uvugu watafika mbinguni, wa iwapo wamwamini Bwana Yesu Kristo. Hawatafika mbinguni iwapo hawajaamini Bwana Yesu Kristo. Vile kuna wakristo walio moto kweli kweli lakini binguni ni kituo cha polisi hata kaa kanyage ni moto kweli kweli he hey bwana uta moyo yesu yesu nampe da una nini na nini lakini lakini unakuta hakuwaaye kumamini bwana yesu haona maamini anaamini na vitu vingine anaamini na picha ana ana kisa nalo ana kila kitu ana visanamu eh ya kwake anawiaabudu ikifika siku fulani na kibusu na ufanye pamoja. Biblia inasema huwezi kuabudu Mungu wa mbinguni ukaabudu na mashetani na sanabu ya ile ya, ya dunia hii. M through the melody part ipokuwa, leo ifsari sura ya 15 anasema kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu ili neema hiyo iongezwa sana na kwa hao walio wengi shukrani izidishwe na Mungu atukuzi Baraa ya sima ninyo wa korinto, na ninyo wa Kristo wa dunia. Na sisi tunatuamia wanoga wa kwa niaba yetu. Anasema eh, kila kitu tunakifanya kwa ajili yao ya yenu. Baada anasema ni si ah wewe si, wetu na tunapokuwa tunatumika, mada nyingine hatufanyi kwa ajili yetu sisi kama sisi. Ndofa kwa ajili ya watu wengine. Eh lazima tunafanye hivi kwa ajili yenu. na makusudi watu wengi waweze kufanya nini? kuingia na na, na shukrani zilirudishwa kwa Mungu kwa sababu watu ni, wengi wanao eh wana, kazi ya Mungu inawagusa watu wengi. Ndio msali ule aliyokuwa usema wa Tano, Baada ya hapo twende katika sehemu ya pili inayosema mistari mitatu ya mission inasema tusivie angalie vinavyoonekana. Wakati uko tunaongelea mambo ya nguvu za rohoni na jinsi miili mi yetu lazima Ife ife au arepigi Na nini kusudi nguvu za kirozi this bitiki lakini anatupeleka katika eh katika kipande cha maandiko maalum yeye sema maandiko maalum yanayongelea habari za kulinganisha vitu vya ndani na vitu vya nje eh na hii niligusa kwenye utangulizi lakini wacha nirudie pale tusiviangalie ninaoona mstari wa 17 18 eh nane mkwara damu anapenda sana kuangalia vinavyoonekana Watu wamejaa na macho Anataka wanataka kumwanganya anataka kuonaona eh anataka kuonaona haina ubaya tumepewa macho tuone lakini tujifunze kutafuta vile visivyoona hivyo biblia nasema sio kwamba ni mimi mwenyewe ambaye na na nani anaanza na mstari wa 16 anasema hivi sio mimi mwenyewe naye kusema hapana niliona ni yeye asoma neema tu ya Mungu imenielekesha kuyaelewa na kuyaeleza kwa na kwa hiyo Hatulegei bali ijapokuwa utu wetu nje unachakaa lakini utu wetu ndani unafanywa upya siku kwa siku anajisaka kusema paulo anasema inawezekana katika kupigika kwetu katika taabu zetu mapito tuliyopigii tunayopitia kwanje tukaonekana tumechoka mpaka watu waanze hey, Sasa hii dini inmsaidia nini mbona amechoka hivi dini gani He dunia yetu ina mambo yetu unaenda una, una kuna nini yanaenda una, unapewa roho wa dunia. Roho. Mchafu. Watu wengine leo hii watu waone aibu anakuambia na tafuta mganga anaanza na tafuta mganga cop. Eh. Hey, Naweza nikapataje pesa za majini? Ndio kama hayo, utapewa. Labda nasema hata kama eh hey, utu wetu wa nje muonekano wetu wa nje meshe wetu nje yanachaka hayaonekani kama yananeemeka yana sana japo Mungu ashindi kutupa neema vile vile Mungu neema zote ni za Mungu lakini hata kama hata ikibidi eh anasema lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku sikuwa huko nje tunaonekana tumechakaa mimi naamini Paulo ungekutana naye alipokuwa anatumika kwenye huduma na mimi nilikuwa mmechaka chaka eh, kwa nje eh rahisi wamechakacha kama alikuwa na neema sana usigeuza kumninganisha na mafarisayo walio wamemkataa Yesu lakini wanavaa vizuri mambo hata wale mitume hata zile movie tu wanazo siji kama ni za kweli na sio za kweli lakini eh, ukisoma maandiko inaonyesha kwamba wale watu walio kwa wanadini dini zao ambao zilikuwa mpinga za Yesu Kristo na sasa walikuwa wanaonea vizuri eh aina inasema hata kama nje tuonekana mambo yetu kama yanadorora dorora vile ni tumechakacha si hapo si, si kitu si hoja sana utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku wewe niombe Yesu Kristo na nisikilize itaido uto wako ndani ufanywe upya kila siku. Fanya maombi vizuri asubuhi. Fanya maombi vizuri usiku. Hata kama umeshindwa basi kupiga magoti labda ufanye nini? Muombe Mungu kwa hata umelala kitandani. Eh. Kuna wakati wa kupiga magoti, kuna wakati wa kusimama, kuna wakati ni muda Mungu ajaliishi posto ulio. Eh, posto kwa maana kama umelala lakini hata mwili nao ukimpendeza Mungu basi fanya hiyo. Eh. Soma maneno. Pata nguvu za Mungu. Hii dunia nayo inachakaza akili za wanadamu. Eh, embe wewe ukuulize, mtu ambaye unamkuta kwa siku, kwa wiki moja na leo mara nne wala tano hajachakaa ndani. Kachakaa. Nenda kaangalie inilaka. Kama ungekuwa unaweza kulipiga CT scan. Inakuwa nina manundunundu. Eh. Nakuwa na manundunundu na mambo mengi mengine mingi sihitaji kwenda kwenye kwenye kwenye hayo anasema haijalishi kama utu wetu nje unachakaa hem tu songa mbele eh eh ukisoma wewe kabla usonga mbele kwani ni niende kwenye waya usifungue mimi nitakufungulia ukisoma Efeso 3:16 nisikiliza maneno Efeso 3:16 anasema Ifisa atato bila sana sema awajalie akazea msana 18 anasema kwa hiyo nampigia baba magoti ambaye kwa jina lake baba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake watu wow, wakisikia utajiri hapo haraka sana anafikiria VX pana watu wengine utajiri wa Kristo Utajiri wa utakatifu utajiri wa roho njema ndio mbele za mungu, mbele za Mungu mtu mwenye moyo uliopondeka moyo wa hekima na, na kiasi na upole ni tajiri kuliko lile tajiri ambalo ana maveksi milioni matatu lakini ana moyo mpotovu eh ambaye kwa jina lake baba God anasema sana kumisa, awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanya kufanyia imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani utwa ndani anasema iwapo anasema ijapokuwa nje tunachaka lakini huko ndani utwa ndani maisha yetu ya kiroho utakatifu wetu matumaini, ushindi ni matajiri wangapi ambao unamkuta wewe mtembe unaye anaye lala ukasikia umejitundika anakuwa ana, ana, ana anatembea yaani ukaribu wake na Kristo ni kama hau. Hii ni ongepa unasikia ameenda anapanda ana, kwenye goro mwenyewe. Lake kabisa amelijenga mwenyewe. Anajirusha na okotwa chini vipande. Kichwa kule, mguu kule, kiganja kule nini like kitu Ana cha watu na kupanikisha watu. Eh, uto wa ndani hauko imara wo tu ndani unatakiwa uthibitike. Wao wameama na leo wameambia sio mepeswa. Unijua hilo kabisa. Mimi mwenyewe ndiye yatafuta. Bana sema sio kwamba nimekuisha kufika bali na kaza mwendo, eh nikisahau yale ya nyuma na kuyachuchumalia yaliyo mbele ili kusuri niweze kulishika lile lilo shiko na kisu kwa ajili yangu. Anasema na mimi ninawahubiri lakini niko kwenye mwendo kifunze kuwa kwenye mwendo. Sura 17. Anasema maana dhiki yetu nyepesi iliyo amunda wa kitambo tu Ya yatufanyia utukufu wa milele Uzidio kuwa mlingi sana. Anasema hii dhiki tunayopitia kwanza ni ya kitambo. Mbe, ziki na ngambia hakuna dhiki inayodumu milele. Milele hakuna furaha inayodumu milele as, as long as ni ya mbinguni, ya duniani ya dunia. Bana hata Yesu alisema, "Yani yana mwisho wake." Ne. Wakati huko kwenye mateso, alisema, alisema nina, natumaini moja tu kwamba sawa matezo yananisumbua ndio, lakini ninajua yana mwisho wake. Hayatanisumbua muda wote." Eh hey. inawezekana unapitia katika kipindi kigumu kwa namna moja nyingine ama kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa njia zetu tumbo mvovu au kwa njia za mtu mwingine labda ni mtoto mazingira yako Uliokulia labda wazazi waliokulea njia nini lakini uwe na uhakika kwamba ya kupasayo yani pasayo yana yana mwisho wake mm -hmm. hey. Eh ndio anasema visiwana sana sana sema maana dhiki yetu nyepesi iliyoyamda ni kitambo tu Tujifunze kuto kukata tamaa mdaoroti Kukata tamaa hapa na pale kidogo haikosi lakini jumla ya yote tusikate tamaa amen amen mstari wa ukilinganisha wa, wa, wa, wa, na wakorinto wakorinto twende kwenye warumi warumi warumi okay wanya nikusomee pale nikuusomee rumi nane kumina, nane nasema hivi ushoke ushoke tuna uni 8:18 nane, nane. katika mstari katika sura zinazotia moyo katika maisha yetu pamoja na 8:18:18 rumi, nane. Rumi nane, nasema kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa Kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Lazima inawezekana yangu Kristo, ya Ukristo yamenipitisha katika kipindi kigumu, labda marafiki sio wengi, labda ninajikuta neni sana na na sana sana. Anasada duniani zinavutia wewe. Eh, wakati mwingine anajikuta huko kwenye hiki akasema ni hata yeye anasema baba mbona mbeniacha na nini? Lazima na kieni ninajua ni vya muda tu. Alafu malipo yake yatakuwa ni mara nyingi zaidi kuliko haya ninabayo napitia. Mm Hicho -hmm. anachosema. Sura 18 na mwisho unasema tusivyaangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bari visivyoonekana viviamini. Umsari kama kuna msari wa nao, ndoka na msari. Immsari wa msingi sana. Nasema kwenye maisha yetu tuwe na tabia ya kuepuka kuangalia vitu na kuvihukumu kwa jinsi tunavyoviangalia. Eh, kama hichi ni kizuri kibako kwa jinsi e. kwa jinsi ya macho. Lakini mtu tazao kwa tofauti kidogo ana maanisha kwamba katika maisha yetu ukilinganisha vile vitu vinavyoonekana nje Eh labda tuchukulie mfano labda nataka kulinganisha kanisa niende kwenye ibada gani kanisa hili au hili eh ukaangalia ukaona wana wanamjuma mkubwa umepaa paka mema paka ndege zinaupisha kwenda juu zaidi eh wana nzuri wana rangi wamepaka wana kila kitu anasema hicho sio kigezo hicho hicho ki, ni vitu vya kuonekana vitu visioonekana je kuna wokovu wokovu waonekani ndugu yangu eh Je kuna kusoma neno la. Je kuna upendo wewe we, hata upendo ni kama hauonekani moja kwa moja. Eh. Si ule upendo fake. Eh, wa kutamka tu kwa maneno. Tutamke tu, maneno ya upendo sio mbaya, ni vizuri kabisa. Tamkia mtu kama unampenda na nini? Ah, lakini zaidi sana mtendee vitendo vya upendo. Eh, wanasema tuwe na tabia ya kutoku vi jali sana vile vitu vinavyoonekana bali vile visivyoonekana kwa maana vile vinavyoonekana vinapita ni viambda tu eh. kama ni rangi nzuri baadaye itachakaa kama ni, uz, ni ni ni makeup nzuri baadaye itaingiwa jasho eh ile jasho eh. kama ni rasta nzuri zitachafuka zita nazo baadaye tuangalie nini ndani kwa kuna neno la mungu dumoro hata uzima wa milele. Eh. Ni mstari mzuri sana wa kuishi. Na huu mstari utumie hata kwa ninyi vijana na watu wengine wote, ah, hata si wasayote yule. Uvitumie katika kuamua mambo yako ya maisha ya baadaye. Jitahidi kuchunguza vitu visivyoonekana. Eh. Kwa maana ni Vya kiroho na kiroho. Eje kuna matunda tisa ya roho mtakatifu yanayomo katika tano 5:22 na 23. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, kiasi, utu wema, maneno kama haya yapo. Au ni au ni ya kujitengeneza tengeneza? Eh, huyu e, ni au yupa nae. Hata shida ni wa kwetu ni mzuri huyu tumetoka naye mkoa. Hicho hiyo ni kitu kinaonekana hai kuna kile kisichoonekana eh yote katika yote tumejifunza Ndiyo si natoka tumesha hapa baba mliofu kwa ajili ya uh, kitabu cha pokleto ya pili uh, na huu mlango wa neto leo maliza ni neema yako ajabu Mungu uh, tunaamini baba yale yani tuliyosikia utatuoongoza katika vitendo na uh, wengine wote watajifunza Naimapenzi yako Mungu watu wake ijue pelee. Tunasema asante Bwana tuomba utuongoze katika maisha yetu katika uh, kutawanyika kwetu katika na vipindi vyote vinavyoendelea hata baada ya hapo. Tunakushukuru Bwana katika ajili la Yesu Kristo tunaamini na kupokea yote. Amen.